Allahu Akbar. Inna alhamdulillah. Nahmudhu wa nasyainhu wa nasta'ifu. Wa nanguzuillahi min shururi an-nusina wa min syi'ati amalina. Maiyahdihillahu fa la muzillalah. Wa maiyughilil fa la hadiilah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa khidhahu la shari'ikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'aladhu wa rasuluh. Ya ayuh lidzina amanu takulillah habkatuqatih. Walla tamootun illa wa antum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 Wa la yu'ti illaha wa rasulahu bakad fa zauzan azima amma ba'da fa inna asrahal hadith kitabullah wa khairal hadith muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bin nar sadarul nabiy an al-hadith alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala dengan bagi kita menyambung kembali tafsir kita yang kita sudah bincangkan ayat keempat peringatan Allah subhanahu wa ta'ala tentang hakikat hari kiamat iaitulah bila Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan maliki yaumid din maliki yaumid din telah kita huraikan panjang lebar. Kata dana ya dinu sebagai contohnya dan begitu juga kataan yaum yaum adalah merujuk kepada satu tempoh masa kalau kita pelajari sebagai konklusi di bincangan sebelum ini iaitu hari ini dalam masa Arab dalam masa Al-Quran berarti satu saat satu waktu yang cukup untuk menyelesaikan sesuatu hukuman satu perbuatan sama ada ringkas atau mempanjang jadi hari pembalasan dalam hari ini secara lahiriahnya adalah satu hari yang mana Allah Subhanahu akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya semua pihak akan mendapat hukuman masing-masing tanpa rasa diri mereka di mereka divalimi hari itu dimulai dengan saat kebangkitan dari kubur sampailah kepada seseorang itu masuk dalam syurga sel kekal ataupun kekal dalam meraka itulah makna lahiria perkataan Malik Yawmiddin malakala kalau kita lihat dalam selama seri batinnya seri yang tersembunyi di situ tersirat seri hakikatnya iaitu hari pemanasan memulai setiap seorang itu kembali kepada Allah SWT sampailah ke waktu dia berada dalam meraka Allah SWT jadi begitu juga seorang yang taat kepada Allah SWT Pada waktu dia menerima kitabnya itu Sehinggalah kepada dia dimasukkan ke dalam Kudua oleh Allah SWT Itu sebab saya ini, ini mulai Allah sekalian Ini merupakan satu peristiwa besar yang benar-benar terjadi Iaitu hisab penyerahan buku catatan Allah manusia di dunia Allah SWT menjelaskan proses penyerahan buku itu Berbeza-beza seorang dengan yang lain Sebagai manusia diberikan kitab amrananya catatannya di sebelah kanan dan sebagian lain menerima di sebelah kiri. Sebenarnya ilmu nak lastian. Ini telah kita bincangkan dalam surah al-kahfi yang lalu. Ubi al-kitabu wa tara al-mujrimina mushtaqin mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadir sirriyatan wala kabiratan illa ahsaha wa yajidu ma 'amil wa hadir wala yabni jadi, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini mempunyai satu kitab khusus yang merakamkan semua ucapan dan perbuatannya sejak dia akil balik sampailah dia meninggal dunia. Jadi, penulisnya, seperti yang disebut oleh Ustaz Omar Muhammad Nur dalam majalah surusi yang ke-15 pada catatan kolom Akhir Zaman. Satu kolom yang cukup menarik, sedang berdengar sekian. Kerana ulasan yang dikemukakan semuanya berpandukan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Inilah yang kenabihan yang ada pada Matikal akhir zaman dalam manjana sosial yang kering ulas Hijrah atau mengkalah Jadi gambaran penulis Penulis Kitab amalan kita adalah dua orang malaikat Yang selalu mengiringi kita Sebelah kanan dan sebelah kiri Tak kira sesiapa pun Itu sebab kalau kita perhatikan Surah Kaf ayat ke-18 Allah SWT berfirman Ma'ayalfibu min qawlin illa aladayhi raqibun atid Tidak ada satu ucapan pun yang Terbit daripada sesuatu itu Melainkan ada sentiasa pencatat Malaikat pengawas yang selalu hadir Jadi Al-Quran juga menamakan Dua malaikat ini sebagai Al-Hababah Ibn Abbas pernah mengawarkan Sejahtera dengan sekian Malaikat al ini mencatat Semua kata-kata yang diungkapkan oleh manusia Sama ada yang baik ataupun buruk Bahkan mereka turut menuliskan Ucapan yang tidak mengandungi pahala Ataupun dosa sekalipun Sepertilah kita menyatakan Aku akan datang ke rumahmu pada hari ini Aku itu pun ditulis Saya minum petang tadi Saya minum itu pun ditulis Bukan perkara pahala Bukan pahala dosa Sekali pun ditulis Cukup detail kitab ini Itu surat telah kita Kupaskan dalam surat Al-Kahsia Malu Wa uzi al-kitab ufacara al-mujrimina musyriqina mimma fi Wa yakuluna ya wa ila cana amali haza al-kitab Bila iwadir musagirata wala kabiratan illa ahsaha Terkaitan ini dari Mujahid, dari Ibn Abbas Bahawa dicatatkan semua ucapan dan perbuatan sekali pun rintian sakit Sekalipun Itu sebab sudah menengah dalam kitab Sahih tafsir Ibn kasir Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal Ketika beliau sedang merintih Waktu sakit Namun setelah menengah riwayat, dia tahu Suha'alaikat mencatat semua ucapan manusia termasuk rintian kesakitan Maka Imam Ahmad Tidak lagi merintih sedikit pun Sampailah dia meninggal dunia Ya Allah, hebatnya Imam Ahmad ini sedang menengah sekian. Imam Ahmad ini untuk menjawab tuan-tuan. Disebut oleh Ibn Jauzi. Disebut oleh Syekh Amlul Khattab Udah dalam kitab dia, al tentang Fahad. Antara keramah yang Allah kurniaikan kepada Imam Ahmad ini, iaitulah bila berlaku banjir besar pada di Baghdad. Seperti tulis oleh Ibn Jauzi. Habis semua kitab-kitab musnah dengan tulisannya pun cair, luput dari catatan. al zaman dahulu, mereka punya menggunakan pena. Bukannya dengan teriba'ah, bukan dengan jatakan masjid berkualiti tinggi seperti yang kita hadapi hari ini Tiba-tiba bila berlaku banyak tersebut, habis semua kitab-kitab yang ditulis dalamnya, segala catatan Semua niluput Tiba-tiba bin Ranzi melihat satu kitab yang pernah ditulis dengan tangan oleh Imam Ahmad 300 tahun sebelum itu Imam Ahmad ini merupakan Imam Quran Kalau kita lihat Quran, Quran ketiga hijrah meninggal dunia dari Imam Ibn Zawazi datang berapa ratus tahun selepas itu mendapati bahawa kitab Imam Ahmad ini masih elok, tidak luput sedikit pun dari tulisan catatan itu maknanya Allah SWT menihara Imam Ahmad ini, tulisannya sekalipun tak kala buku-buku lain musnah semuanya, tulisannya cair, atau tulisannya hilang disebabkan air yang sudah pun menangani kitab-kitab tersebut, ini kekhidmatannya daripada wali, daripada wali-wali Allah SWT karamah yang ada pada beliau hidup dan matinya jadi tauhus menjelaskan bahawa malaikat mencatat semua ucapan manusia termasuk rintihannya waktu dia sakit. Menyebabkan Imam Ahmad meninggal riwayat tersebut lalu dia berhenti meringit sampailah dia meninggal dunia. Ya Allah hebatnya kefahaman mereka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taulomo mesti pun apa sebenarnya? Apakah kedua malaikat ini mencatat juga niat dan bisikan hati manusia Dipanggil pandai nafsi? Atau adakah mereka mencatat amalan zahir saja? majority ulama al-usuna menyatakan bahawa mereka juga mencatat semua bisikan hati dan niat manusia. Dalilnya kalau kita perhatikan satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim Nabi Uba bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasul salam yang dimaksud suri Allah taala mencatat amalan baik dan buruk manusia maka siapa yang manhamma bi hasaratin fa lam ya'malha kutiba lahu Hadis ini hadis masyhur dalam perjalanan Nabi ke langit selepas israk dan Mi'raj Manahma biahasalatin dalamnya amalha, kunci bakti wahsala tunwahida. Siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan, maka ditulis baginya kejahatan tersebut. Manahma biseyatin dalamnya amalha, lamaiktablahu hatta amilah. Kalau seorang berniat untuk melakukan kejahatan, maka tidak ditulis baginya sampailah dia melakukan buatan tersebut. Bahkan kebaikan ditulis semua. Tujuh ratus seperti yang disebut Allah Subhanahu masalul ladin yaqunu 'alahum fi sabilillah kama kiamat ni sudah manusia panjang ceritanya kalau kita nak kupas dalam kesempatan yang ringkas ini tapi saya amat galakkan sudilah dengar di muka sekal supaya baca dalam kolom solusi dalam majalah solusi kolom ahli zaman tulisan dan kita dapat manfaat yang banyak dari tulisan tersebut juga saya nak mencadangkan kepada para pelayan yang negara alas kan supaya membaca kitab yang namanya hari jamak sudah dekat tulisan Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil yang juga merupakan cetakan pusat ke ibnu Katsir Jakarta Indonesia hari jamak sudah dekat ini ditulis oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil bagaimana ya peristiwa kiamat itu berlaku sebenarnya tanda-tanda yang besar semoga sallallahu alaihi Menjelaskan kepada kita Tanda-tanda ini satu persatu Mula dengan munculnya Imam Mahdi Siapa Imam Mahdi? Apa peranan beliau? Ini dapat kita perhatikan Dalam hadis-hadis yang jelas Menyatakan tentang Juga tentang Melakunya khasaf Apa khasaf ini? Khasaf iaitu tentang gempa bumi Tentang peristiwa besar yang melaku Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan Halil ini sahirat musim badiru bil amali sittan al dajjal wa dabatul ard wa tulu' asy-syams wa maghiniha amra wa amra al 'amma wa khawaisata ahlikum mestiqdir kalian melakukan ketaatan sebelum berlangsungnya enam perkara kemunculan dajjal kemunculan asap yang menghalau munisi dari timur kemudian keluarnya dabatul ard min ath terbitnya matahari barat masalah yang umum pada hari kiamat dan yang satu yang khusus untuk kalian itu kematian jadi dalam hadis-hadis seperti ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa Kiamat. Peristiwa Zibus Sari yang mengatakan laku semua Kiamat itu. Kenitulah Ibu hadis sebagai contoh ini. Ya kisatiru anda, kanzikum salata, kulluhum ibnu khalifah. Semua la yasiru ila wahid minhum, summa tatul'u rakyat asyud minqilal masyriq. Fa yaktulunakum kitlan, summa lam yaktulhu qawmun sumada ka sayyallahu ahfazuhu bikal fa idza raaitumuhu frajuuhu wa lahu ala salj fa innahu khalifatullah al mahdi sanad sahih riwayat ibn marja dan dianggap sahih oleh hakim disepakati oleh az-zahabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui tentang kedatangan mahdi mahdi akan keluar dari timur diterangkan dalam hadis sauban bahawa nabi pernah bersabda ada 3 orang yang akan membunuh di sisi kalian mereka sungguh merupakan putera kepada khalifah kemudian tidak akan kembali salah seorang ke salah seorang mereka sehingga muncul pemimpin berjubah hitam dari Syria mereka akan memerangi kalian dengan perang yang tidak pernah dilakukan oleh siapa pun seperti itu jika kalian melihatnya, maka bayi ahli hadih wa law pun mereka merangkak di atas salji kerana sungguhnya itulah merupakan khalifah Allah yang dinamakan sebagai al-Mahdi jadi yang kita asyaratkan ini hari kiamat surrikah Rangan Yusuf Al-Wabil ini Ini kemuka karibahat dari Mekasir Yang dimaksudkan dengan simpanan pada hadith tersebut Iaitu Ka'amah Tiga orang putera khalifah yang saling membunuh Antara satu sama lain untuk merobotkan Hingga tiba-tiba ahli zaman Itulah yang dimaksudkan berlakunya di kawasan Kemudian keluar Al-Mahdi Dan beliau datang dari Timur Bukan dari Sardab Sardab ini kalau kita lihat Ia pada pandangan rawafir Pandangan wasiah mengatakan bahawa Imam Mahdi ini akan keluar dari Sardab. Sardab ni adalah satu kawasan yang kecil, satu lubang yang kecil yang kucing nak masuk pun tidak muat. Orang-orang syia beranggapan bahawa Imam Mahdi akan keluar daripada kawasan tersebut. Dia sedang duduk dalam lubang tersebut dan dijaga 24 jam oleh golongan yang sesat ini. Mereka menunggu kemunculan Imam Mahdi dari kawasan tersebut. Allahuakbar, mana pandangan dia pegang? Mengkali dari kafir kula ini yang menulis pandangan-pandangan yang seperti ini Baik, kita sedang menikamkan tanda dari kiamat Elok kita sebut sedikit Kiamat ini, Rasulullah SAW telah menengah kepada kita Ada beberapa tanda Seperti disenaraikan dalam kitab Hari Kiamat Selayikat Tarangan Yusof Al-Wabil ini Ceritakan Pusatakan Ibn Kasir Kita dimahkan ke dalam Pusatakan Ibn Kasir di Jakarta Antara perkara yang berlaku munculnya al mahdi kemudian datangnya Al-Masih Bejal Kemudiannya turunnya Nabi Isa Kemudian datangnya Ajuj dan Majuj. Yajud al-Majud ini pernah kita uraikan Dalam surah kahfi yang lalu Kemudian berlakunya tiga khasaf Khasafnya benda ini terlelamnya di dalam bumi khasaf Kemudian datangnya asap Yang nyata dalam surat dukhan Kemudian terakhir matahari dari barat Dan pada waktu kiamat Sudah pun terlalu dekat dan taubat Sudah tidak diterima Dan keluarnya binatang dari perut bumi Dan yang terakhir datangnya api Yang mengumpulkan manusia dan selepas itu berlakulah kiamat yang sedang kita bincangkan dalam yang keempat, surah Al-Fatihah ini. Raja saya Penyelah ini, Mereka Paskian, beri masa, ambillah kitab Hari Kiamat Suri Dekat, kalangan Yusuf Al-Wabil ini. Ceritakan Pesekat Ibn Kasir, amat bermanfaat untuk kita memahami perkara tersebut berlaku. Ia bukanlah satu perkara yang kita anggap nanti berlaku, kita hadapilah. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengajar kita untuk memahami perkara ini mengikut... Kronologi Satu persatu Supaya kita dapat menghadapi Perkaitan tersebut Moga Allah SWT Kena kita iman yang kuat Amalkan selalu Doa Allahumma yamu sarif al-qulub Sarif qalbi ala dinik Walaik Tuhan yang bolak balikkan hati Maka tetapkan hati ini Namun keimanan kepadamu Hadis ini hadis sahih InsyaAllah kita akan lanjutkan Mujangani pada kuliah kanatam Wallahu'alam Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa ala kausalam Walhamdulillahi rabbil alamin Ubarakallahu fikum